Krétakör disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívanak bennünket a D89 es számon. Kívánok a kedves hallgatóknak Lakatos Gyula vagyok a krétásában. Beszélhet egy a bánya Géza, Gerecs Kábor és Szilágy márta. A mai témánknak a lényege, ugye talán lehet, hogy elég. Érdekesnek hangzik. Életmód változások, és szemléletmód változások. Azért gondoltam, hogy talán lehet, hogy elég érdekes módnak hangzik dolognak, mert hogy. Arról szeretnénk ma beszélni, és arról vagyunk kíváncsiak az esetleg az önök véleménye is, a betelefonálnak, hogy ha egy ember mondjuk 20-30 évvel ezelőtt abban a környezetben, amiben élt, gondolt valamit, volt egy élet felfogása, élet szemlélete, és ha megnézzük a mai életét a mai időben, és azt tapasztaljuk, hogy teljesen másképp gondolkodik, teljesen másképp él, mert voltak események, akár külső, akár belső események az életében, amik megváltoztatták az életét. Más szemléletre, más gondolkodásra, más életvitelre készítették, hogy vajon ez mennyire természetszerű egy embernél, tehát mennyire természetes az, hogy az idő alattával az ember fejlődik, bölcsebb, okosabb lesz, megváltoznak a véleményei. Vagy hogy kapcsolódik ehhez a úgynevezett pálforduláshoz, vagy köpönyekforgatáshoz, hogy... Pár évvel ezelőtt ezt hangoztatta, most meg teljesen mást hangoztat. Lehet-e az, hogy valaki, aki ennyire megváltoztatja, tehát egy adott ember gyökeresen megváltoztatja az életét, gondolkodását, életfelfogását, hogy ez egy pozitív dolog lehet -e az életében, hogy tényleg csak a idő és a körülmények változásának a saját érdekét tekintve egyszerűen másképp mutatja be magát, egy állarcot vesz föl, és nem a valódi képet valódi önmagát mutatja. Nem tudom, milyen tapasztalatok, gondolatok jutnak nektek erről eszetekbe. Hát, csak az, hogy a párfordulás és a köpenyek forgatás, azért az jócskán a két pólusa dolognak, és valóban lehetséges, hogy valaki például divatból fordít. Ugye azt mondtad, hogy életmód változtatás ezzel kezdted, és nagyon Sokszor látjuk, hogy az emberek engednek valamilyen divatnak, mondjuk egészséges életmódot akarnak élni, és akkor változtatnak valamin külsőlegesen, miközben belül úgy tűnik, hogy a szemléletük mégse változott meg. És hát ezt azért nem nevezem tájépen köpenyek forgatásnak, mert talán nem rossz szándékú, de mindenképpen pálfordulásnak se lehet nevezni, mert nem változott meg az ember, nem döbbent rá a dolgokra. Érdekes, egy internetes oldalon olvastam, a kapcsolatban volt, az egyik szól, hozzászóló azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy azok számára, akik egy belső érettséget, tehát egy belső késztetés nem éreznek arra, hogy mondjuk például a húsevésről vegetarizmus életmódra térjenek át, azoknak nem is javasolt, nem javasolja a hozzászóló, mert hogy úgymond még nem érettek ez a dologhoz. Ezért nem értek egyet, mert ha valami jó, azt jó divatból is követni. Tehát például mondjuk, ha mit tudom én, az erőszak nélküliség mondjuk egy divat lenne, vagy az, hogy az emberek szépen beszélnek egymással, és ez lehet, hogy csak divat, de ez a divat, ez nem rossz, hogyha az emberek követik. Még akkor sem, ha tulajdonképpen nem elég érettek ahhoz, hogy ez belülről fakadjon. De ha van egy jó fajta viselkedésmód, akkor az nagyon sokszor azt is eredményezi, hogy, hogy hozzáérik a gondolat. Ezért például mondjuk aki egy valamilyen, mondjuk alásos családba beleszületik, ugye egyáltalán biztos, hogy, hogy ugyanazzal a lelkesedéssel fogja követni a dolgokat, mint ahogy ezt mondjuk a szülei tették, akik mondjuk belső meggyőződésből váltak, nem tudom, milyen követőévé. de azáltal, hogy egy csomó mindent tanul és tapasztal az életében, ezáltal sokkal nagyobb esélye van arra, hogy a mögötte rejtőző indítékokat is felfedezze és a magáévát tegye, és a saját belső forradalmát is meg tudja lépni. Gábor, neked fiatalember vagy. Volt életváltozásod, szemléletmódváltozásod az életbe. Hát nekem tavaly volt egy nagy szemléletváltozásom, meg életmódváltozásom is. Igazából ez egy jó pár évre vezethető vissza, amikor ö, elkezdett így érdekelni. Tehát én, én a húsavésel már régebb óta szerettem volna leállni, ugyebár az állatok miatt és ö, én nagy állatbarát voltam mindig is, mindig volt kutyánk, bármi, mindenféle állatunk, és ö, szerettem volna valamit tenni a, az állatokért, és ö, tavaly, végül is tavaly jött el az a fordulat, amikor, amikor jelzett a testem, hogy ez így nem mehet tovább, volt egy, egy betegségem, egy ciszterm, egy szájüregi ciszterm, és utána jöttek olyan információk, lökések, ami, ami miatt abba a húsevést, és, és akkor indult el egy ilyen szemléletmódváltozás is. Tehát akkor neked egy külső esemény volt az, ami belső gondolkodásra igen. igen, igen. hogy igazodjál egy más életvitelhez. Igen. Amit azóta... is ezt hiszem, hogy az embereknek egy nagyon-nagyon komoly lökést kell kapniuk, ahhoz, hogy akár az életmódjukat, akár a szemléletüket megváltoztassák. Ez a, ez a lökés, ez jöhet belülről, de inkább kívülről szokott jönni, például így a betegség formájában. Ez is lehet, hogy valakire egy nagyon erős személyiség olyan hatást gyakorol, hogy az ő kedvéért haltja végre a változtatást. De az is igaz, hogy nekem ugyan számos ismerő sem van, akik keresztül mentek ezen az úgynevezett nagy változáson, és időnként nagyon csodálatos a nyilvánulásaik vannak. Időnként pedig azt lehet mondani, hogy valahol kibújik a szövazsákból, és ott van az a nagyon régi meggyökeresedett, megcsontosodott szemlélet, ami egyszer csak igen furcsa módon, mégis jelentkezik. Tehát, hogy mondjak, mondjak egy konkrét példát, lehetséges, hogy hogy valaki egy bizonyos ideológiát követ, és egyszer csak egy olyan megnyilvánulása van, ami annak a szöges ellentéte. És hát azt hiszem, hogy ez a, ez a, ez a szemlélet és életmódváltás egy barrasztó nehéz dolog, és nem szabad összetéveszteni azzal, hogy divatból éppen milyen átmeneti változtatásokat hajtunk végre. Hát tűnik, most írta a te példádra gondolva, az nem lehetséges, mint ahogy általában információkat ott hallunk, mondjuk egy, egy lelki folyamatról, hogy az ember nyilvánvalóan, hogyha belekezd valamibe, mondjuk egy életmódváltozásban, egy lelki folyamatnál, tehát idő kell, mire elér egy olyan szintre, hogy az nem a, mondjuk egy személynek az inspirációjára következik be, vagy betegség inspirációjára, hanem mint ahogy mondjuk például a hitnél van egy kezdeti hit, ami a lelkesíti viszi, aztán idő folyamán megszilárdul ez a hit, és nem lesznek úgy ez a kibújik a szög a zsákból események, de addig nyilvánvaló, legalábbis szerintem, hogy előfordulhat, hogy megpróbálja, próbálja, csinálja, de néha azért még ott benn, mivel nem százalékig meggyőződéses, nem százalékig erős a hite, ezért néha úgymond van egy ilyen kilengések. Nem azt képzelem, hogy egy X irányzatot követek a gondolkodásmódomban, most nem akarok ennek reklámat csinálni, de azt hiszem, hogy teljes meggyőződéssel követtem, és néha mégis olyan jelzéseket kapok, hogy most uh, éppen hm, úgy gondolkodtam, hogy valami olyan megjegyzést tettem, mintha egy, éppen egy ellenkező irányzatot követnék. És annak ellenére mondom, hogy én azt gondolom tudatosan, hogy a meggyőződésem százszázalékos. Ez nagyon-nagyon veszélyes dolog ez. Szerintem meg kellene azt, hogy hiszünk dolgokban attól, hogy a gyakorlatban hogyan tudunk egy gondolatot Érvényre jutatni. Tehát mondjuk egy egyszerű példát, próbálok Márta gondolatához kapcsolódni, hogy mondjuk valakinek szilárd hite valamilyen életszemléletben. Szilárda a hite bizonyos emberekben, akiktől tanul például. Szilárd a hite abban, hogy azok jót mondanak, és az követendő. Ugyanakkor a mindennapok gyakorlatában ezt csak részlegesen tudja megvalósítani, mert ha bár hisz benne, bizonyos dolgoknak a, a, a gyakorlati alkalmazása nem olyan ö, látványos. Tehát mondjuk egy, egy, egy nagyon egyszerű dolgot például. Mondjuk valaki mondjuk hisz Gandhi van, és ezért az erőszak nélküliség mm. számára egy fontos eszme, és azt mondja, hogy igen, igen, én is olyan szeretnék lenni, mint Gandhi, hogy, hogy senkinek nem akarok ártani. Igen, aztán a szúnyog. És aztán megcsipi a szúnyog, és oda csap egy nagyot, és ezen sose gondolkodott, hogy tulajdonképpen hogyan kellene cselekednie, vagy például, ha valaki őt nagyon idegesíti azt mondja, hát ezen, ezen Gandhi is kibukott volna, hogyha valaki ennyire idegesítően viselkedik. Vagy legalábbis nem tudja kezelni. És lehet, hogy elgondolkozik azon, hogy, hogy ez a dolog, ez nincs összhangban. De néha előfordul olyan, talán nem is olyan nagyon néha, hogy mondjuk majd adjunk csak a példakedvére Gandine, hogy valaki azt mondja, hogy én nagy erőszak nélküli vagyok, és fanatikusan hiszek Gandiba, és Gandhi a legjobb, és az erőszak nélküliség a legjobb, és amely, hogy a aki másképp gondolkodik. Tehát, tehát e, e, ugye ez az a például mondjuk a véres szájú vegetariánusok, mert sajnos van ilyen, hogy elrontja az egész gondolatot azzal, hogy annyira fanatikusan beszél róla, és annyi gyűlölettel, hogy hogy Ebből látszik, hogy tulajdonképpen nem értette még meg a dolognak a lényegét. és nem tette magáével, hanem görcsösen akar jóvá válni, vagy átváltozni valamivé, miközben magában nem tisztázta a viszonyát a dolgokhoz. Na most én erre nem azt mondom, hogy hát akkor mit tudom én, akkor hagyjam fel, mondjuk a vegetarizmussal, hanem azt, hogy gondolj hát, hogy mégis akkor tulajdonképpen hagyadán is áll a dolgokkal, és legyen szerényebb. Igen, hát tulajdonképpen ugye nagyon fontos, hogy az ember elfogadó a mi és tényleg még akár tökéletes benne, akár nem, hogy az mindenképpen pozitívan prezentálja a világ számára. Tehát, hogy vonzó legyen más embereknek is, tehát ne ez a úgymond áldásokat ló túlalára, hanem tényleg szép, szép módon prezentáljam, akkor vonzalmat ad. De ez, ez egy dolog, amit mondasz, hogy, hogy valamit prezentálni, hogy hogy ez, hogy mondjam, de ez már egy olyan fajta, hát kötelezettséget jelez, hogy az ember ami jó, azt szeretné továbbadni. De én még nem is gondoltam erre, hanem csak arra, hogy saját magával szembe Sajnán. legyen őszinte, és ne akarja becsapni magát azzal, hogy ő magát nagyon jónak és, és haladónak tekinti, mert ő nem tudom milyen életmódot él, miközben belül a gondolkodás mondja valójában még nem változott meg. De ez mennyire törvényszerű, hogy ha valaki elkezd akár ezen a téren vagy más téren egy új életszemléletet, hogy mennyire törvényszerű szerint ezek, hogy belesik abba a csapdába, hogy az elején mit tudom én ilyen világ megváltó szándékkal akarja. Aztán később majd megnyugszik, és akkor lesz az, amit te is említesz, hogy elkezd gondolkodni, hogy hát nem biztos, hogy így. Az indiai tanítók azt mondják, hogy ez törvényszerű. Azt mondják, hogy ha valaki elkezd járni a baktiógal útján, az első szakasz az úgynevezett utcáig. Ez azt egy lelkesedés. Most ez a lelkesedés ebben az esetben nem pozitív, hanem eltúlzott, minden megalapozott, és ez a lelkesedés beleviszi őt olyan, olyan dolgokból, amiket később meg fog bánni. Tehát ez, ez sajnos törvényszerű, hogy az elején lesz egy ilyen, ilyen felobbanás, amit, tehát, és hajszik utána, mint a szalmalánk. De sajnos ezen keresztül kell menni. Hát ezt én is csak megerősíteni tudom, hogy ez, ez tényleg így van. Mondjuk nálam ez a fellobbanás ez egy rövid ideig tartott, de aztán én is lenyugodtam, úgymond. Mitől? Hát elkezdtem gondolkodni, ahogy, ahogy itt említettétek. Hmm. Ez... ez... Egy pillanatra még visszatérnék arra, amit te is említettél Gábor az elején, hogy, hogy te is nagy állatbarát, meg állatvédő. Én sokszor gondolkodom olyan, hogy olyan sok állatvédő, meg állatbarát, meg szervezetek vannak, és rengeteget ismerek közülük, akik például nem vegetáriusok. Hogy... Mert ez ilyen szelektív állatvédelem. Például valaki eltérhez, én a fókákat fogom védeni, vagy a kutyákat, vagy akármi. Nagyon kevesen vannak, akik ezt a védelmet minden állatra ki tudják terjeszteni. Igen, általában az van, hogy megölik a kutyát, a kínaiak, ez borzasztó. Gyere, van egy nagyon finom szeretem. Megosztjuk, tudod? Tehát... Én a napokban küldtem elárom a kedves hallgatóknak, a Gézának egy ilyen dia programot, én most tanulok ilyen, ilyen dia programokat, ahol szövegek is vannak. És érdekes módon találtam egy nagyon jó cikket, a parlament például törvényébe kötelezze a gazdáigat, tehát ez egy törvényt hozott a parlament, hogy a malacoknak árnyékjogot kell biztosítani, mert hogy mit tudom én, hány kiló felett, meg mit tudom én, jár a az árnyék, hogy nehogy ilyen meg egyéb ilyen, ilyen, ilyen dolog. És ez rendes törvényben oktatsz, és az ember egy fú, ezek a Dám mit tudom én, honatják, ezek milyen rendesek, ilyenekkel is foglalkoznak, csak ugye egy probléma van, hogy hát kivédél meg a malac életét. Tehát hol van ez a törvény, hogy azt mondja, hát az is egy élőlény, és hát lehet, hogy annak is jogai vannak, nem csak a leégés ellen való védekezéshez, a napsugár ellen, hanem a, ami sokkal fontosabb az élet. Nem, mert nagyon sokszor ezek mögött tulajdonképpen az húzódik meg, hogy egy beteg állatnak nem olyan jó minősége a húsa, és az gazdaságilag nem olyan jó, meg hát mi a legjobb minőséget akarunk létrehozni, tehát egyáltalán nem az állatról beszélnek. Nincs itt állatvédelműen szó a finom egy rendesen beárnyékolt rántott hús, ezt ez mégis csak <gül> Szóval akkor a másik még, hogy visszatérve az eredeti témára, hogy alapjában véve ha az ember belső változás, belső gondolkodás miatt változtatja meg az életét, lehetséges az, hogy ez egy külső dolog miatt történjen meg? Tehát, hogy ne legyen külső dolog? Tehát ne hasson rá valamilyen külső dolog, hogy belül elkezdjen gondolkodni? Lehetséges csak úgy, hogy na most valamilyen módon töröm az agyamat? Van egy telefonálunk. Meghallgatjuk őt. És most mindenkinek jut fel jelgató, Hallott esély. Szervuszok, szervuszok. Hát ha itt mindenkinek jut fejhalgassó, Mind, hogy mindenki jövő. fogja hallani. Csak én? Lázar Anna vagyok. Elmondhatom röviden a véleményem? A, tehát itt az állatvédőket nagyon sokszor azzal szokták támadni, hogy hát erőszakosan akarnak vegetáriárizmussal nevelni. Akkor, ha ők erőszakosan akarnak vegetáriárizmussal nevelni, akkor miért hordanak akkor miért hordanak dőrtáskát, miért esznek húst. És én akkor azt szoktam mondani, hogy az állatvédőknek, de hát persze nem biztos, hogy nekem igazam van, hogy az állatvédőknek, akik konkrétan ugye hát amellett állnak ki, hogy a társállatok normális körülmények között legyenek tartva, hiszen társálatnak választották őket, a gazdasági állatoknak, akik hát sajnos levágásra szállnak, azoknak legyen meg a levágás előtti méltó életük. Hát De méltó... hogy lehet méltónak nevezni egy életet, ami, ami a, a síralomházban történik Igen, Ez egyébként nagyon érdekes. Ez nagyon érdekes, és ez egy, tehát itt év, év, év, év azt hiszem, hogy év, több évszázatos hagyományokat és ilyen tradíciókat dönget az ember ilyenkor. Mert ugye hát a gazdasági állatok, ugye hát a paraszt gazdaságokban ott voltak azok a gazdasági állatok, a tyukok kint legeltek, a disznót vakarázták, etették, a trágyát kiszedték alóla a csirkék nem egymás fölött ilyen broiler, módszerbe, egymás piszkába soha napfényt nem látva éltek hanem vakaráztak innen az udorba tehát volt mindenkinek egy olyan élete, ezeknek az állatoknak volt egy olyan életük ami azt lehetett mondani hogy hát amíg, amíg le nem vágják őket, amíg meg nem ölik nem gyilkolják, meg nem eszik az addig élet tehát ezeket az állatokat év-eződek óta ezért tartják ezért tartják és akkor elkezdődött az a rettenetes állatkínzás, amit én a gazdasági állatok mérhetetlen legyalázásnak tartok, amikor ezeket a vágó állatokat szállítják gyötörve, étlen szomjan törött lábbal, az 50%-a meghal kinyába, elpusztul kinyába, mire odaér a szállítmány, És az állatvédők alapvetően ezeket támadják. Azt nem támadják soha, Hogyha kin egy parasztgazdaságba, vagy egy normálisabb közös normális életkörülményeket teremtenek. Az egy másik lépcső, hogy az ember azt mondja, hogy ne együk meg élőlénytársainkat. Ez egy másik lépcső. De pontosan tudjuk azt, hogy volt egy, volt egy ország, akinek volt egy olyan vezetői, egy rövid ideig, aki vegetáriánus volt volt egy konferencia, ahol eldöntöttek bizonyos embereknek bizonyos sorsát, és ő csak a rákcsálta, rákcsálta a kukoricáját, a főtt kukoricáját rákcsálta. Én azt hiszem, hogy tudjátok, hogy kiről van. Nem, hogy az őrült volt. Fesek? Az őrült volt. Igen. Igen, Igen de hát értitek, szóval vegetáriánus volt. Nem, ő... nem volt száz nem, nem is volt igaz nem, nem, hát szóval én csak mondom, hogy, hogy nem... Tehát én veled, én veled... Az őt, az mi volt? Igen. Ő félelemből volt vegetariános, nem hát, pedig ö... ö... igazi gőződésből. Tudom, nem, a betegségektől való én... félelmes és pszichózis. Azt hát mindannyian sokat hallottunk, meg sokat olvastunk róla. Végül is, ö... én csak most azért mondtam egy ilyen példát, hogy hát, hogy persze, hát világos. Kivétel a... erősíti a szabályt. Hát, meg hát most igazából, hát, de itt, itt a lényeg az, hogy ha az állatvédőket, tehát az állatvédők neki mennek a húsevőknek, ez lehetetlenség, ezt be kell látni, hogy lehetetlenség. Tehát annak neki lehet menni, hogy a gazdasági állatokat milyen mérhetetlen kínok között, tehát amikor egy vágó állat nem hajlandó a tízezredik kilométer után, amikor már egy hetes se, se táplálékot nem kapott, és be van zárva egy hajórakomány, vagy egy um, um, kamionnak a gyomrába, és akkor, amikor nem mozdul, meg kinyomják a szemét, hogy megmozduljon, és akkor-akkor megmozdul, és akkor áthajlandó átszálni egy másik ö, szállítóeszközre. Tehát amikor ilyeneket csinálnak, akkor az embernek kinyába elkeseredésében forog a gyomra, és tehetetlenül csapkod maga körül. Tehát amíg ilyen helyzeteket kell megoldani az állatvédőknek, addig hát nem lehet elkezdeni harcolni azért, hogy emberek, ne egyétek meg élőlénytársaitokat. De ha nem eszik meg, akkor nem kell harcolni, akkor automatikusan megszűnik a harc oka. hogyha Ha azt mondjuk, hogy a nulla és a századék lépés között még van 99 lépés, akkor én nem hiszem, hogy, tehát én nem hiszem, hogy meg lehet célozni. A nulla után mindjárt a századikat el kell jutni az ötvenedekig, amikor megadják a tiszteletet élőlénytársaknak és a sertéseket nem egy... tehát a sertés nem kap szívinfarktus félelmében, amikor hozzáérkezik az áramit. Nem lehetséges, hogy ez nem első és századik lépés kategóriáján olyan lépés, hogy egyik irányba induljunk el, és és próbáljunk minél hát humánusabbak lenni, egy, egy alapvetően nem humános magatartáson belül is, a másik pedig, hogy adjunk egy alternatívát, ami az egészet indokolatlanná tesz, hisz, hisz, hogyha az ember nem eszik húst, akkor nem fog vágóidat se föntartani, és nem fogja szállítani se jobbra-barra az állatokat, tehát az egész problémát megoldja, és nem vezet Tulajdonképpen az egyik lépés automatikusan a másikhoz. De mint alternatíva, mindig érdemes ott lebegtetni, hogy de hát volna egy, egy radikálisabb megoldás, amivel az egész problémát. Atlet, de lehet ott levegtetni lehet, lehet, tehát én, én azt mondom hogy ennek mindig ott kell lennie tehát annak, hogy, hogy alapvetően mindenben szemléletet váltunk, az mindenben tehát az a fajta kultúra a keleti és az ehhez tartozó kultúra amikről ti is beszéltek és amilyen hitben ti is éltek, gyakorlatban életformában éltek, hogy is nem ez fantasztikus lenne de olyan nagyon sok lépcsőn kell átmenni, olyan hagyományokon, tehát a, a, a családok vasárnapi templomba járása a keresztény templomokba. A családok hétvégi rántott hús és a, a család nem hajlandó leülni zöldséget enni. Az anya nem hajlandó, mert az mondja, hogy hát ez belén van ivódva. Úgy van beléivódva, mint ahogy én még mindig nem tudom megérteni, hogy miért nem lehet a kakasütés ellen harcolni, vagy a pikaviadal ellen hatékonyan harcolni. Azt mondja a család, hogy a, a, azt mondja a nagymama, hogy az én kicsi unokám, idegbeteg lesz, hát depressziós lesz, hát skizofél lesz hát mindenféle beteg lesz, hogy nem nézheti végig a kakasriadat, a falu közösséget nem tartja össze valami fantasztikus, ősies macó felett, leölöm a bikát. De azért lehet, hogy minden műsor témája is az a szemléletváltás, meg életmódváltás. Hát én is nagyon sok olyan embert ismerek, akik így gondolkodtak, és történt valami az életükben, ami teljesen gyökeresen megváltoztatta ezeket a felfogásokat. Hát... Nagyon sok ilyen embert ismerek. Bár, bár, ez, bár, ez, bár ez szaporodnál olyan mértékben, hogy... Hát van négy a... gyerekük, most már hmm? van már négy gyerekük, például az egyik ismerős okay. tehát szaporodnak. Jó, ürülök, ürülök, ürülök. annak is örülök, amikor Csef a tengerben mozdul, de hát ezt azért te is érzed, hogy, hogy nekik van négy gyerek, és tényleg fantasztikus négy ember, de itt az állatvédelem egy olyan ráérős tempóba halad, hogy sikítani tudnék, amikor naponta, a, tehát minden olyan ráérősen történik, és ráérős töködni lehet akkor, amikor az ember a plázába 15 csomag papír kaszatot és műanyag kaszatot ráérősen nem dob ki. De amikor állatok életéről van szó, és abban Ráérősnek lenni, amikor minden egyes perc több száz élet, ez valami. Tehát itt ez, hát, ez a fajta szemléletváltás, hogyha ez bekövetkezhet, mennyi élet pusztul? Naponta pusztulnak, pusztulnak. Tehát... De mindig arra kell gondolni, de nekem a lelki tudományosztálom azt mondta, hogy ha csak egyetlen egy emberi sejletára János lesz, akkor állatoknak az ezreinek az imái megy az ég felé, hálát adván, hogy megkímélte az életüket. Jó, hát ég felé megy az ima, csak szálljon utána vissza le a földre, és hozzon belőle egy olyan leszáll le mert figyelj, amikor mi elkezdtük ugye 30-valahány évvel ezelőtt, hát mondhatom azt, hogy politikailag, meg egyebek hivatalosan, államilag, majdnem, hogy ügyöztek, azért, mert vegetárosok voltunk. Teljesen más. Azóta pedig most ha megnézzük, hogy mi van most, hát akkor azt kell mondani, hogy azért hát azért rengeteg, rengeteg ember. Rengeteg, rengeteg ember. Öm... Én azért látom ezt másként, mert naponta ott vagyok az utcán, és látom azt az előzőt kutyát, akinek medence törése van, vagy bármilyen, vagy azt a, azt a, a kis bocit, aki néz ki a polakkeszből, de már ki se tud nézni, mert úgy szállítják őket, hogy csak amikor kinyitják a kamion oldalt, akkor először ki, ki, kifolyik X liter vér, és csak utána jönnek ki az, az élők, és utána ráncigálják ki a holtállatokat. Tehát én ezeket látom, ezeket tapasztalok, ezeknek a képeit, ezeknek az élőlényeknek az életét látom. Hát... Hogy én... Ki mit lát? Most én például itt ül mellettem egy fiatal. én, én elismerem, de például itt ül mellettem egy fiatal ember. És Gábor el elmondtam és még egyszer megkérlek, mióta vagy vegetárius, mióta foglalkozol ezzel? Szeptember óta. Szeptember óta. Előtte ez a kérdés nem foglalkoztatta. És én elárulom, ahogy ismerem a Gábort, a azóta, amióta ismerem, hát nagyon lelkesen és nagyon odaadóan terjeszti ezt a felfogást, és nagyon sok emberrel van azóta kapcsolata. Tehát érted, hát van Igen. a rossz oldal, Igen. Igen. de mellett azért nagyon-nagyon sok jó oldal van. Ha arra is szükség van, hogy, hogy, hogy az ember... De, de vajtons, rossz oldal, de nem mondtam, hogy rossz oldal ha van, a vegetáljában. Nem, csak hogy... Ott, hogy az el, el. Hát, el, amit te mondasz, nyilván arra is szükség van, hogy valaki... Fölhívja egyáltalán a figyelmet, hogy tehát hát emberek, persze. Tehát, tehát valami, az, az egész világban, minden területen egy olyan erkölcsi forradalomra van szükség. Mm. Tehát erkölcsi forradalomra, abszolút váltásra, hogy, hogy az emberből belülről fakadjon ez. Meg lehet oldani törvényekkel, és mint ahogy látjuk, hogy megoldják, ahogy nézeni az NML Planetet, egész egyszerűen megoldják. A bizonyos államokban megvan az a fajta állatrendőrség, tehát ott egy békát, egy sünd minden élőlény tisztelnek, és elfogadják a törvényeket, és a törvény elfogadása kívülről irányítva befelé is hat. Tehát ő maga hívja ki az állatrendőrséget, mert egy sündisznó bele gabajodott egy hálóba, fel van puffadva két lába és ezen, ezen, egy, ezen egy átlag budapesti hallgató ha ha, -ha és föl se fogja, hogy annak is ugyanúgy van élete, joga is, ugyanúgy megszületett, és ugyanúgy nem vehetem el az életét, és segítenem kell. De Így van, érve, teljesen ennyi, igazadó. És föl se fogja, és itt nálunk azt mondott Pesten, tehát én úgy álltam meg múltkor a forgalomban, hogy majdnem hátulról belém jöttek, mert én megálltam egy sün előtt, utána, utána lévő forgalmat is meg kellett állítanom. Mindenki mindennek elmondott, csak szép nem? Csak azért, mert, mert annyira nem szerettem volna, hogy az a sünd előtt Teljesen igazod van. A süni témában még végezetül elmondok neked egy történetet. A témában? Igen. Jó. Engem egyetlen egy munkahelyem volt az életben, onnan is kirúgtak egy sündisznó miatt. Tudod miért? Mert mindig az erdőn keresztül mentem a munkahelyre, és mindig az a süni pont akkor vándorolt, én meg mentem, nézegettem, hogy mit csinál, meg hogy csinál, és állandóan elkésztem. És jelezték, hogy ha még egyszer elkésztem, repülsz. Még egyszer elkésztem, süni miatt repültem. Most pedig egy kis zenét hallgatunk. ye tan ho le pukar dagar ya ho tu aaja re is dharti ka hai raja tu ye रे रे ये धरती अपनी है अपना हमरी आसाओं के कभी पुज न पाएं Aborloká a Folytatjuk a az életmodés szemléletváltás témában, és én kérek kedves betelefonáló hallgatomtól, hogy elfegyetem elköszönni és hogy betelefonát, most ezt megteszem, megkövetem magamat és szeretnék természetesen tovább is kérni, hogyha valakinek véleménye, javaslata, hozzászólása van, tegye meg. A előző résznek a vége fele volt egy kérdésem, ami abra vonatkozott, hogy lehetséges-e úgy belső indítatásból szemléletváltás, hogy az függetlenül legyen egy külső eseménytől. Mert általában az ember ugye beszéltünk, hogy valami külső esemény éri, akkor elkezd gondolkodni azon, hogy húha, így meg úgy meg amúgy, másképp kéne látnom a dolgokat, másképp kéne élnem, cselekednem. Lehetséges az, hogy valamilyen okból kifolyólag az ember minden külső hatás nélkül először csak elkezd gondolkodni, hogy másképp kéne élnem, és ezáltal változtatja meg az életvitelét. Szerintem lehetséges. Én nagyon sok fiatalt ismerek, így mostanában megismertem egy csomó vegetáriánus fiatalt, és sokuknál úgy történt, hogy, hogy elkezdtek bizonyos szemlélet után érdeklődni, és akkor így belsőleg jött a, a megújulás végül is. Van, akinek, tehát mindenkinél más, másképp történik ez. Van, akinek külsőleg, van, akinek belsőleg indul el egy folyamat. És találtak is olyan dolgokat, ami alapján aztán meg is változtatták az életüket? Igen, például különféle joga rendszerek alapján, például. Miért van az, hogy általában mindig azt hallom, hogy a belső szemléletváltás, meg, meg egyéb ilyen pozitívabb irányú változás, óhatatlanul valami keleti filozófiával, vallással, jogával, meditációval, meg egyébbel kapcsolódik. Nem nagyon hallottam igazából szólva más okokat. Van ott valami keleten, ami ennyire vonz az embereket? Így és... látszik van ha mindenkit vonz. <gül> ez jó. Szerintem ez a, ha filozofikusan próbálják megközelíteni a kérdést, én úgy gondolom, hogy, hogy mindig kell egy külső, külsők nevezett hatás, mert nem definiáltuk persze azt, hogy mi az, hogy belső, meg külső. Mert például lehet, hogy azt gondoljuk, hogy mondjuk nem tudom én ö, mentálisan mondjuk, nem tudom én milyen helyzetben vagyok, mondjuk depressziós vagyok, hogy ez belső dolog. De igazából minden, tehát ha, ha, ha úgy gondolkozunk, hogy ki a tudatos lény, a lélek, és hogyan reagál a világra, és az egész fölfogásunk az tulajdonképpen a világnak a tükrözéséből formálódik ki. Tehát magyarul onnan tudjuk, hogy valaki hogyan gondolkodik, hogy, hogy, hogy, hogy kontaktusba kerül a világgal, és a reakcióiból, a gondolataiból áll össze az a valami, ami, amit úgy észlelünk, hogy valahogy gondolkodik valaki. Ha nincs mire reagálni, illetve nem történik meg ez a reakció, akkor nem érezzük a, a tudatosságnak a jelenlétét. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy bármi is van, mi mindig tőlünk független külső dologra reagálunk, ami még spirituális szinten is úgy van, mert Istennek a, az elrendezésére reagálunk, vagy magára Istenre reflektálunk. Tehát a lélek az ilyen értelemben mindig reflekt, reflektál, mindig tükröz valamit, mindig reagál valamire. A létünk az ennyire nem önálló, nem olyan, mint Istennek a léte, ami abszolút, hanem mindig, mindig, mindig van egy kis viszonylagosság. Tehát, ha nagyon tiszta minden és tökéletes, akkor az Isten abszolút dolgokra reflektálunk, és a viszonyunkat azzal kapcsolatban határozzuk meg, és így válunk mondjuk lelki vételjesen, és így, így érhetünk el egy lelki boldogságot, harmóniát. De a világba élő, tehát ebbe az anyagi szférában élő lény számára, a reflexió az mindig a, a világ, aminek hozzátartozik a test és az elme is, hisz az, ami, ami, ami tőlünk függetlenül működik, pedig a test ilyen, és az elménk is nagyjából olyan, hogy tőlünk függetlenül ö, átműködik. Ezekre mi mind csak mint tudatos lények, mint önvaló, csak reflektálunk. Tehát ezért én úgy gondolom, hogy minden változásnak az alapja, az, az végül is kívülről észlelhető, és ahogy a dolgokat tapasztaljuk, úgy áll össze bennünk egy kép, és úgy válunk, úgy, úgy, válunk, úgy válik a mi tudatunk is másság, így, így változunk meg. Nem tudom, hogy ezt mennyire ez teljesen normálisan amit köre... gondoltam, de Érthető, világos. ez szerintem teljesen normális dolog egy ember életében az, ha folyamatos, állandó fejlődésnek uh uh uh mutathatok ki az életében, nem? Mert ahogy változik az élete, különféle behatások, élmények érik, Erően. külsőleg úgy, hogyha okos, meg jó fel tudja használni ezeket az élményeket, akkor a javára válik. Tehát változik a személyes az élete. Többféle tényező van. Az egyik dolog, hogy az ember változhat av attól, hogyha egyáltalán fölfogja azt, hogy a dolgok hogyan változnak körülöttem. De van egy másik, ami fontos, és a tudatos változásnak az igazi motorja, amit már Márta és pedzegetett. Ez pedig az, hogyha az ember olyan fajta tapasztalathoz fordul, ami szintén külső ebben a tekintetben, hisz egy másik embernek, egy bölcsnek, bölcseknek a tapasztalata, és ahhoz képest méri magát. Ha én elmegyek egy, egy, egy, egy igazi tanítóhoz, vagy előveszek egy igazi ö, spirituális írást, ami, ami, ami nem egy divat valami, hanem egy, egy igazi, hogy mondjam, egy hiteles forrás, akkor az, az tükröt állít nekem, az igazságot mutatja az én relatív igazságommal szembe. És, és ez ebből, a, ebből ennek a feszültségéből keletkezik az, hogy én, ahogy én elkezdek másképpen gondolkodni. Adott esetben lehet, hogy megrémülök, és azt mondom, hogy nem. Például mondjuk, ha a vegetemizős kérdését veszük, nagyon sok ember ösztönösen azt mondja, hogy nem, mert érzi azt, hogy olyan támadás születik meg a, a, a, a hús, tehát a vegetárizmussal együtt, ami kétség, kétségbe vonja az ő egész életmondját, azt, ami, az ételeket, amit szeretett, a szüleitől, amit tanult, és a többi, tehát egy egész kultúrát kérdőjelez meg, amit tulajdonképpen a betelefonáló is hát azáltal, hogy én azt mondom, hogy válasz csak csak kettés az állatvédelmet és a kérdését. És valahol össze is tartozik, de tulajdonképpen hát legalább akkor védjék az állatokat, ahogy védik az emberek azok, és akik nem hajlamosak arra, hogy az élet mondjuk nagyon változtassanak. De tulajdonképpen Hát egy konfliktushoz el fog egyszer érni valószínűleg a gondolkodásokon, amikor rájönnek, hogy, hogy az a fajta jóság, amit gyakorolnak az egyik oldalon, az a következő pillanatban végül is ölésbe torkolik, ez valahogy nincs rendjén. De, de amikor ez te, te odaállsz, mint egy, egy, egy, egy vegetáriánus, akkor te vagy az élő fölkiáltó jel, és miért megszólaltál volna, már is védekeznek, hogy de hát, izé kérem, azért ez, ez, ez nem úgy van. És kétségbe vonod azt, hogy, hogy maga az a gondolkodásmód az helyesen. lehet -e például úgy szeretetről beszélni, hogy a végén utána megeszünk valakit? De te körülbelül elgondolkodhatunk azon, hogy mi a kultúra, mert most azt mondtad, hogy valaki például azért ragaszkodik a húseleshez, mert az az ő kultúra a Hát erre én azt tudom mondani, hogy az étkezés meg a kultúra, hát én a kultúrának a határait nem itt húznám Pedig meg. az étkezés és a kultúra, hogy az is kultúra, hogy hogyan öltözködsz minden a kultúra része. ne lenne az étkezés a része? Hát ahhoz képest, hogy én hogy ettem, mit tudom, a gyerekkoromban, ahhoz képest, én ja, a kultúrák Ja, hogy ezt kultúra állatlanak kell neveznünk, hát az, az egy Hát ez, ez, ez egy antikultúra, amire... Hát de, de más de miért, miért? szempontból kultúra. Ha például elmész keletre, és papír, vagy a akkor mi azt mondjuk, az kultúrátlan, mert nincs De én nem erről kanál, beszélek, nem nem értem, beszélek csak hogy, hogy minden kultúra valójában az a kultúra, ahogy az ember műveli az életét. Nem most itt nem arról beszélek, amit, amit mi úgy ítélünk, hogy vagy kultúrálatlan, tehát nem egy ilyen minősítés ez, hanem, hanem a kultúra azt jelenti, hogy van az életünknek egy bizonyos fajta módja, és ennek egy egész összetett módja és azt nevezzük kultúrának és, és lehet, hogy ezt mi minősítjük primitív kultúrának, vagy keleti kultúrának vagy nem tudom én minek de a lényeg az, hogy, hogy a leg, számunkra legtaszítóbb embereknek az életében is van egy bizonyos fajta rendszer, összetettség kialakult szakások és a többi, ami az ő kultúrájuk, mi akkor is, hogyha ezt mi nem szeretjük amit én nagyon tisztelek azok az emberekben, akik valamilyen életmódot, szemléletmód változást visznek az életükbe, és visszautalva a te beszédetben is elhangzott, hogy a valaki bevállalja például, hogy Ed, Eddi így evett. Bevállalott. És mostankorban vegetálatos lesz. Mondjuk a legfrissebb a Gábor, hogy ő így gondolta, hogy így, meg úgy. Hogy azért én is tapasztaltam annak idején. Mert szerintem nagy mindenkinek az életében jelen van, hogy rengeteg külső negatív hatás ér. Mindenki egyből aggódik, meg lebeszélni akarja, meg hogy jaj, így, jaj, úgy, meg megbolondult. Tehát rengeteg, rengeteg barát, ismerős, úgy mondok, hogy eddig közeli volt, bizonyos mértékben el is távolodik az embertől, és hogy mégis az ember ugye kitart mellette, hogy igen, én úgy gondolom, hogy így szeretnék élni, és ezt szilárdan meg is teszem azért, ez nagy tiszteletet vált legalábbis belőlem. Ja, hát az emberekben van egy bizonyos csorda ösztön, hogyha a többségük valamit csinál, akkor azt gondolják, hogy az automatikusan jó is. És ha valaki ki akar lógni belőle, akkor... Akkor az nagyon nagy baj, megsérti a csorda érdekeit. Hát, Gábor, neked voltak ilyen tapasztalatai, negatív tapasztalatai? Hát voltak, de <tos> talán szerencsés vagyok egy kicsit, mert... Mm, annyira nem, nem értek annyira negatív hatásuk, inkább több pozitív ért, mint negatív. Hallgató van a vonalban megint. Halló? Tessék? Szerúztok, haló halló, halló még annyit hallatok? Igen. Annyit engedjetek meg, hogy... Ez azért van véleményem szerint, hogy az emberek nem is tudják, hogy mit csinálnak, amikor eszik fölöslegesen, nem is éhesek, csak eszik, dobják ki, eszik a húst. Mert az hát nagyon sok a túlvágás, túlfölösleges vágás, mert el van idegenetre az állatnak a teste, és a polcokon kipakolt a plakátok a média által feltalált fantasztikus dolog, hogy amikor meglátunk egy plakáton egy kolbászt mellett egy kukorékoló színes túl vidám kakas, szóval ez horror és az emberekben azonnal egy olyan tudatos tudattalanítás indul be ilyenkor, hogy nekem nincsen közöm hozzá, nekem nem dolgom ezzel foglalkozni. Ott a húspolcon ki van pakolva, paradicsom van mellé rakva, ételek vannak mellé rakva, elidegenedett az élő állat és a kipakolt plakát és a kipakolt hús. Én itt látom a nagy bajt. Igen, az lehet Nincsen, nincsen terjesztve, uh -huh. a vágóhíd borzalmas látvány a szállat, szállítás borza, most látszányos az, az élet, nekik élniük. Igen, ilyen őszinte reklámokra volna szükség. Köszönjük szépen a hozzászólást. Azt hiszem, ha őszinte reklámok volnának, akkor, akkor tényleg ez, ez, ez nagyon érdekes az, már képzeld ezt a reklámfilmet, hogy bemutatják a péket, ahogy gyúrja az, az, az aranyló búza a kalász, a liszt, a molnár, a, az, a kelő kenyér, az illatos kemence, minden, és utána ott a gyönyörű kenyér. A másik a másik kis filmek bemutathatná, hogy hajkurásszák a csúgokat az udvaron, elte, az, az kitekerik a nyakukat, a vérüket, verdes a szárnyával, a fej nélkül rohangál a, a csirke az udvaron, a gyerekek közé visítva beszaladnak a nézés sarokba a kisgyerekek nem bírják a látványt. Hát nem tudom, hogy mai világban ilyen reklámot visítve. le lehetne közvetíteni egyáltalán, nem? Ezt mondott, nem, egyébként túl. nem lehet még szegény Boldizsár, akivel többször készítettünk uh, több műsort, uh, Valzsi, hogy Boldizsár, aki elment közülünk, és ő a uh, vegetarizmus nagy uh, propagátora volt. Ő próbálkozott azzal, hogy egy ilyen, egy ilyen uh, valamilyen kis filmet a tévébe bejutasson, ami, ami korrektül beszélt a vegetárizmusról, de bemutatta a, a vágóhidat is. A való világot. A való világot, és a tévé elutasított, hogy ez túl borzasztó, és hogy az embereknek megjó zavarna a nyugalmát, tudod? És... És ez valószínűleg két tömeggyilkosságos film, és a híradók között, ami megint csak miről számol be, meg a nem tudom milyen undorító show között, ez bizonyára megzavarná a nyugalmát, mert a többi az iszonyú nyugtató, és nagyon jó. Hát, amikor a mind szóval mindnap azt látjuk, hogy, hogy folyik a vér mindenhol, ezt őt megölték, őt megölték, akkor nincs miről beszélni. De ez, az én, az én, azt, én azt mondom, hogy ebből látszik az, hogy a lelkismeret nyugtalan. Mert ha, mert, mert ha nem lenne nyugtalan a lelkismerete azoknak az embereknek, azt mondja, hogy jó, akkor mutassuk meg, ha ez a valóság, mutassuk meg. De érzik, hogy ez, ez valami nagyon inkorrekt, mert ebbe, ebbe valahol mindannyian hallgatólagosan bűnösek vagyunk. Mert az, hogy a, a nem tudom én, hol ölik egymást az emberek, könnyen mondhatjuk, hogy de mi nem öljük a szomszédainkat, de az állatokkal ezt nem mondhatjuk el. Nekem egyetlen egy hozzáfűzni valóban személyes tapasztalat. Megint telefonálunk van, akkor majd rámadom később. Tessék. Halló. Igen. Volt egy ilyen film, jó napot kívánok annak idején. Jó az A címe, hogy Baraka. Igen. Biztos látták Igen. most ezt a filmet, a televízió azt hiszem egyszer vetítette le valami egész késő éjszaka időpontban, ahogy bárki meg tudja nézni. Úgyhogy lehet, hogyha egy ilyen típusú filmet, mint a Baraka, levetítenének este 8 óra, ami művészülnek minősül. Igen, Akkor ez lehet, igaz, hogy hogy ez, vagy. Tehát több ilyen típusú film kellene, mint a baraka, vagy az ilyen típusú filmalkotásokat lehet, hogy nem egész késő órákba kellene vetíteni. Hát ez biztos, így van. Mondjuk szerencsére, hogy hozzatetek még valamit, hogy az internet világában most már egyre több olyan, hogy nem tudom, hogy jól mondom, ez a flash filmek, jól mondom? Szakszak? Uh -huh. szaksz van például, ez a, ugye van az a nagy film, az a Matrix, ezt megcsinálják ezt a Matrix filmet, nem tudom, ezt ismeri? Egyiket sem. Ez a matrix sem. Ez a Matrix, ez egy ilyen kis rájszfilmecske, ami bemutatja éppen, kifigurázza ezt a nagy állat gyárokat, hogy tulajdonképpen ott mik is vannak, hogy is vannak. Tehát elég sok olyan film, ilyen kis rövidke film van az interneten, amit az emberek azt itt megnézhetnek. De az tény, hogy maga a médiában, hát, hát tényleg nagyon nagy ellenállás folyik ezzel a kapcsolatban, hogy ilyen jellegű filmet bemutassanak. És talán szerintem ez egy érdekes, a keleti meg a nyugati életfelfogás szerint, hogy keleten úgy azért nem rakják vég alá a élet valóságát. Mert például most beszéltem egy ismerősömmel, hogy például Németországban most már a halottas kocsikat sem lehet úgy ö, csinálni, hogy az kiderüljön, hogy ha a utcán megy, hogy az halottas kocsi. Miért? Hát azért, hogy az emberekben ne ébreszem rossz érzést. Tehát nincs, nincs, nincs az, mi, meg ott is a, is csak, mert... Még ez csak más, csak a érzések között hasznak. Hát Nem, használ. mert egyszerűen be na kellett tiltani a halályt. Ilyen az, az, az, az élet felfogás, <gül> ilyen a mentalitás, hogy nehogy meglássák, hogy az a kocsi mit szállít. Hát ez is egy borzalmas szerintem, hogy a valóságot ennyire elfeljítik, nem mutatják be az embereknek, hogy egy ilyen álomvilágban, egy ilyen államképben, illúzióban ringatják. Na most nekem az a véleményem, hogyha egy kisgyerek gyermekkorában lát egy ilyen jelenetet, hogy hogy tekerik ki az adott sirkének a nyakát, akkor nem, biztos vagyok, hogy utána nem fogja ezt az állatot többet megenni. Nekem volt, hogy édesapám a, annak idején a kedvenc nyulamat megfőzte. Hm és hát meg, ugye nyúlakat tartott, és megígérte, hogy annak az egy nyúlnak megkegyelmez, és végegyengülésben fog meghalni, és végül is nem tartotta be az ígéretét, és hát a jelenlétemben oltotta Kenyúszinak az életet, és nyúzta le a bundáját, úgyhogy nekem ez egy ilyen világ, ez egy életre szóló élmény volt. De ez tényleg életre. Úgyhogy az, az nekem akkor, nem mondom, hogy nagyon ritkán nem eszünk szárnyast, nagyon-nagyon ritkán és nagyon kevés húst fogyasztunk, de véres húsokat egyáltalán nem eszünk, és az nekem egy ilyen, tényleg egy meghatározó élmény volt. Érdekes, én azt hittem, hogy egy csirkének is van lére Hát van, hát vészik a csirke. Bocsánat, csak hát mi, mi, most a más kérdés, hogy milyen mértékben. Most én semmiképpen se tudnám megtenni, hogy azért, hogy én egyek bármit is, én a saját kezemmel egy állatnak itt. Kiölcsöm, ki, ki, kiöntsem a vérét, ez biztos, hogy nem tudnám megtenni, sőt, én nem is vagyok hajlandó véres dologhoz hozzányúlni. Né, ez valószínűleg úgy volna, és, hmm. és hogyha az emberek akarnak ústentani, akkor hát fogják meg, és saját kezükkel. Igen, igen. Igen, igen. Nem mondjuk a, a szaláminál mondjuk tehát ilyen Sonkánál nem látszik. Na most ezt én elsősorban nem azért vásárolom, mert én megeszem, hanem mert a gyermekeim azok igénylik. Nagyon kevés mennyiségben. Tehát nem kapnak sokat, meg gyakran, hanem tényleg ritkán, keveset és szimbolikusat. Köszönjük szépen Köszönöm, Mindig azért, azért tudni kell, hogy azért a változás az egy folyamat. Tehát, tehát ne legyünk szerintem fanatikusak, és ö, engedjük meg azt, hogy az emberek lépésről lépésre tudjanak változtatni, hisz az, az egy nagyon problémás dolog, hogy amikor valaki valamire rájön, és szerintem sokszor például a vegetarianusoknak ez egy, ez egy gondot jelent, hogy szakít egy életmóddal, és, és nem tud ő maga, ugyanakkor nem tud feltétlenül a légtoleranciát gyakorolni azzal, hogy valakinek ez esetleg csak fokról-fokra, vagy csak részlegesen sikerül, vagy, vagy csak nem, nem ugyanúgy érti meg a dolgokat, csak valamennyit. És szerintem ez, ez nem jó, még akkor sem, hogyha nem kell, hogy az ember azt mondja, hogy minden egy, hogy bármilyen változás ugyanolyan értékű, de, de a nagy lépés nem jelenti azt, hogy a kisebb lépések azok nem volnának ugyanúgy fontosak és értékesek. Nem tudom, Márta, meg Gábor, nektek még ez valami ez végszó. Nos, ennyi, hogy a nagy paradigmaváltások például a politikai életben sohasem ilyen, ilyen természetesen lassú fejlődéssel alakultak ki, hanem mindig egy csapásra valaki megváltoztatta azt a paradigmát. Igen, de amikor az életmódváltoztatásról szó, akkor nem nevezhetünk. Tehát politikai változás az nagyon kívülről jön az mindig nagyon kívülről, és ott, ott, a, ott mindig egy kisebb csoportnak a, a, a, a véleménye dominál, és azok erőltetik a dolgokat. De az életmódváltásban az, az, az valóban a saját elhatározásomból kell megszülesen és nincs egy külső erő, ami, ami diktálhatná. Nem, nem lehet elrendelni, hogy az emberek legyenek ilyenek, vagy olyanok éljenek, így nem, vagy hát, úgy. Mert pedig -e még nem tírtják be a állatok levágását tudtik ez így lesz. Meddig Kábor, neked végig még hát ő, Talán annyit, hogy ebben a világban elég nehéz így egy nagy lépést tenni, ezért inkább a legtöbb ember sok kis lépést tesz meg, és, és így, így változik meg az élete, ami nem rossz, mert, mert végül is eljut ugyanoda, csak lassabban, rövidebb, hosszabb idő alatt. Igen, érdekes ez. Tegnap olvastam egy könyvet, az a cím, hogy a Brahma Samhita, ez egy nagyon régi könyv, és ott a végén Krishna azt mondja, hogy ennek a folyamnak a kitartó és folyamatos végzése által eredményhez jutsz. Tehát, amit te is mondtál, hogy nem kell egyből a lovak, lovak közé csapni, aztán adj neki, menjünk százal, mert akkor el elfáradunk, meg nem is fogjuk megérteni a dolgokat, mert elmegyünk sokan dolog mellett, amit nem szívbéli megvalósítás eredményezet, Tehát tényleg tisztelni kell szerintem minden embert, minden ember törekvését arra, hogy jobbá váljék az élete, hogyha tesznek ennek érdekében valamit. És tényleg a türelem, meg a tolerancia, ugye szerintem ebben a területen is nagyon fontos. Köszönöm szépen! Kedves hallgatóknak, hogy meghallgattok nektek is, hogy elmondtátok a gondolatokat, két hét múlva jelenkezik meg ismét a, Góvinda, a Krétakör, és pár perc kérünk, és kettődik a Góvinda konyhája című műsor. Viszont hallásra! Viszont